Iauterien... Uh, iauteriak uh, makean hartzen duen forma da, bo, Lapordien hartzen duen... Uh, fean, Lapordien beharnek aldean uh, Siukenik hartzen duen formak, eskarrotaka aurriten ditugu bi larun mateza, etxeni tzuliaka uh, eta, beraz, uh, eske kantuak, uh, dantzaka uh, eta bertsuariekin, uh, eta gero horren uh, truk jende eskantzen auski dute, edariak, dianariak... Bizpailu kantua egarekin uh, lantzabatsu eta poli bierte buruz bilarun batez eta, eta gero hor aukten bigikuntza makea leko jone eta luzoren artean e, e, Montatzen dugu lehen aldiko dakiguna seleen aldiko se divertimentoa e, marchore mekanikari iragan dendena beraz gaur gaur etxeen itsuriak kaskarrut egin dituzte baina hor bolantak aterako dira lantzariaka jokoak egin dira bertxuariaka eta hala bertxueek zeintugu jamuntsu eta ametxerzaius dela sala itxuloa makchorena mekana goiziko amarretan eta erria emakean izanen da bertxuen mekan amaekan makian markatu hamaretan chikola pizkat errian itsulia eta ameketan eman aldia eta gero baskaria mindegiak lano makian betian Garaibatez ez ziren gehiago, baina noh e, zuen belaunaldiak begiz hasi ditu iauteriak makian, e, janu baita etxen itzulia er jantzeak, eta dantza eginez eta... Ha, hau, iauteria, gero liberti iauteria da ere, fe, ziklo oktan ere bentsatu da, da memento oktan, baina diela lau urte, hasi be, eta etxe itzulien e, egiten, e, haukten laugarren urtea dugu, eta zala, gaztiak uh, jantzten dira, dantzatzean, uh, jaz uh, do dira iru urte sartu ziren zonbait zirtzile eta hastapenetik uh, uh, gomitatzen genituen uh, bi behtsularik gurekin etxe eitz hurien egiterat. Espkatuko er, diguzu, ze egiten den uh, etxe batean ahi batzean da? Dantza, bertsoa kantua eta gero sartu, hori da? Bera zara, eltzen gira, kaskarrot martxarekin Em um, gero kaskarjotak emaiten dituzte hiru dantza, mahmutse simple eta makildantza. Em um, gero uh, bertzuloriek be, agurra eta bertzuarren agurra egin eta uh, eske kantua. Eraz eske kantua jauteri anitzetan berxpinada dena agurritxiko Andrea eta hala hiru kopla emaiten ditu eta, eta gero etxea txertzen gira etxeko handire eta nabuziak gomitatzen bat gaituztea. Ge, gehtatu dea, eskikantua kantua eta gero, etxekanderak handireak ez uztia etxera sartzen? Ez, ez da gehtatu, e, markean, badakigu etxe bat eta dailtzen girela, ongi eturkiak girela. Zenda, bon, letraki gortzen ditugu, e, badak, e, jende gaitzen, gaitzen gaitu, gaituztea intzinetik, eskira etxe guzi eta tabian erri bat zuten iten den bezala e uh, jutengia uh, galitinuen jari etzimultzoka edo auzoka biltzea eta jutengira etzi bateat badakigu ongietorre girela hori hartuko avantailauri eta sentidu behar ginoken orain txikusi bezela iluna heldu zaukula baina oraindik fog mangirela iluna heldu zauk Bizengo alde dantzaria he batko dugu dantza, e, maten dituzien dantzak etxe batera arri ahibat, batzean, beti berdinak dira. Marmut simple irusitorren airea ere, Baina sortkuntzak dira. Sotu dituzie dantzak e, nola eramandu sortkuntza hori. Ez daki txortu dugunez, guk uh, hartu dugu ered du gisa uztaritzeko kaskaagotak az partneran egiten zena ere? Eta beraz, ahiak egiten zuten arabera, guk berdine egindugu beraz, beraz, berdantzak, kaskajoten dantzak, beraz, baun, ez naiz aditua bortan, mainan iduriz a, kaskajotetan, nahmuntz, ximple eta makiltiki emaiten da lehen dantzari Gero beste dantza batzu emaiten itugu ere, fandango, arin harin, eta beste batzu ere, mutxikoak. Eta, hala, Sohkuntzaak ez da ki sohkuntzan direne ez, baina anaguk beti da hori eman duguk aska joten denboran. Danzariaren egola eh, e ahipatzen alabadugu. Serioski hartzen duzi ere ahipatzen zitela iketxe batera. Beti eh, naiz otz egin, gauk, jaten duzu, eh, kendu paltoak, denak suriz, denak plantian, lehoak eh, berden bezala. Hori berda berda merisimendua etxe batera. Horrek du egiten uh, kaskahoten momentua, danzariak uh, eldu direra, shuriak, beraz uh, menditik eldu diren shuriak, beraz uh, jende garbiak, uh, ekartzera, egitea, uh, uh, udabergikoa, harima, uh, eta, uh, gibelet egitu gu uh, zirtzilak, baina bai, gure egau, uh, gure alere, elburua, da egitea kaskahotak, uh, El buru bezala iauteri moduan beraz xuriak uh, edu direla lehenik eta ondotik uh, shuriak egindako dantzekin uh, ondoren be, beltzak dutela hartzen lekuak lehenik uh, zertzilekin eta gero behtsulariekin. Kampoan dugun fresko tasuna ez da izanen problema etxe honetan damakeako Ah, nobel tzik oberena Eche unetan babakeako Ah, nobel tzik oberena